Imperiul Diavolului În semi-tunericul din clubul de stripte am zărit două fete vorbind pe șoptite. Oarecea numele făcea atât de diferite de toți ceilalți? Le mai observasem și cu alte ocazii. Stăteau întotdeauna împreună și nu se împrieteneau niciodată cu nimeni. O legătură ciudată le ținea mereu alături. Erau nedespărțite și nimeni nu știa prea multe despre ele. Da. Era ceva deosebit cu fetele astea, ceva straniu și ciudat. Curiozitatea era parte integrantă a firii mele, așa că m-am hotărât să văd despre ce este vorba. Clubul fiind întotdeauna în semin tuneric, nu mi-a fost greu să mă strecor în spatele lor ca să treac cu urechea. Stând în pragul întunecat al vestiarului, ascultam atentă șoaptele celor două. Deși n-am fost în stare să prind prea multe din spusele lor, am auzit ceva despre templul satanist. Mi s-a tăiat respirația. A fost imposibil să aud mai mult. Dacă voiam să aflu despre ce este vorba, trebuia să-mi fac cunoscută prezența. Ce-i toată treaba asta cu templul satanist? Am întrebat eu cu îndrăzneală ieșind din umbră. Fetele au fost mirate de apariția mea. Nu-ți putem spune nimic, e secret. Mi-am dat seama, m-am răstit eu, dar aș vrea să aflu mai multe. Fetele s-au gândit probabil că le auzisem întreaga conversație. Au schimbat câteva priviri, apoi una din ele mi-a spus Dacă promiți că niciodată nu vei spune nimănui nimic, am promis că nu voi sufla o vorbă. Noi suntem sataniste și ne închinăm în templul lui Satan. Pot să vin și eu cu voi?" După un alt schimb de privire, au fost de acord. Așteaptă-ne în fața clubului mâine la șase, vom veni să te luăm." În seara următoare am sosit la locul de întâlnire cu răsuflarea tăiată. La șase fix s-a apropiat o mașină mare și neagră. Cele două fete stăteau pe bancheta din spate. Șoferul mi-a spus să urc. Fiind prima oară când merge acolo, va trebui să te legăm la ochi. Nimeni nu trebuie să știe unde se află templul." N-am obiectat deloc. Faptul că eram legată la ochi nu făcea decât să-mi sporească emoția. Inima îmi bătea foarte repede." Am ajuns curând, după ce am urcat câteva trepte, ochii mi-au fost deslegați. Ceea ce am văzut a fost uluitor și foarte misterios. Stăteam în fundul unei săli foarte mari în care se aflau cam 500 de oameni. În față era o platformă neagră. Pe un fel de tron stătea un personaj în robă neagră, cu gluga trasă pe cap. Veșmintele deci lui erau împodobite cu ornamente în formă de șerpi, dragoni și flăcări. În jurul său, alcătuind un semicerc, se aflau vreo 13 persoane îmbrăcate tot în negru. Îmi venea să-i râs, dar m-am abținut văzând expresia serioasă de pe chipurile tuturor. A fost bine că n-am râs, fiindcă m-a zvârlit semn de bunăvoie într-o situație destul de precară. Personajele de pe platformă erau preoții și preotesele ordinului satanist. Apoi am vrut să o iau la goană, fără să mă mai opresc dar mă simțeam țintuită locului. A început ceremonia. Într-un ritm straniu, preoții și preotesele rosteau incantații din ce în ce mai puternice, în timp ce personajul în robă cobora de pe platformă. Doi dintre preoți i-au descoperit capul și toți cei prezenți s-au aruncat la pământ închinându-i se. Eu eram doar în vizită, așa că am rămas în picioare acesta e liderul sataniștilor, mi-a explicat una din fetele cu care am venit, îi datorăm ascultare absolută. N-am fost în stare să scot niciun cuvânt, doar am încuvințat ușor din cap, continuând să privesc fascinată. E reprezentantul lui Satan pe pământ, a spus fata cu vocea tremurând de venerație. Nu conștientizam atunci că eram prezentă la una din ceremoniile celui mai vechi ordin satanist din lume. Fii numai ochi și urechi," mi-a spus fata din nou. Am să-ți explic totul pe măsură ce se desfășoară ceremonia." Întreaga congregație rostea incantații în același ritm straniu la adresa liderului sataniștilor. Ochii tuturor erau îndreptați spre el. Preoți și preotese îl înconjurau gata să-l slujească. În acest timp el săruta vasele, cuțitele și emblema sataniștilor care fusese luată de pe altarul cel mare." Dedică templu și vasele lui Lucifer, mi-a explicat fata. Dintr-o dată, luminile cele palide s-au stins și în locul lor au fost aprinse un fel de torțe. Pentru prima oară am văzut atunci efigiile lui Satan care umpleau pereții. Mi se părea că prind viață pe măsură ce înainta ceremonia. Un cocoș alb a fost adus în sală și a ofrând gâtul pe treptele care duceau la altar. Sângele se împrăștiase peste tot. Apoi, cocoșul a fost oferit ca jertvă lui Satan împreună cu incantații și rugăciuni. Totul era făcut în numele lui Satan, Diablos, și toți erau încântați și cât se poate de serioși. Am fost mirată când am observat că liderul sataniștilor se uită țintă la mine. Aveam senzația că privirile lui mă străpung, m-am înfiorat. Întreaga ceremonie a ținut cam două ore. Fusese o experiență extraordinară, deși extrem de malefică. După ce am ieșit de acolo, l-am văzut pe liderul sataniștilor, în spatele sălii, în haine de seară. A venit lângă mine. Vrei să ni te alături?" m-a întrebat. Nu știu, am fost puțin speriată de tot ce am văzut." Nu trebuie să-ți fie frică?" mi-a spus el zâmbind. N-am putut să nu observ privirile admirative pe care mi le arunca. Sper să particip și la următoarea întrunire, a adăugat și apoi a plecat." Îl interesez, Dorin, mi-a spus una din fete. Da, mă întreb de ce. Eram uluită. De ce din 500 de oameni venise tocmai la mine? De ce? Mai târziu am înțeles de ce. Pentru a atrage în ordinul satanist oameni importanți și potențial membri, sunt depuse eforturi mari, poate mai mari decât cele ale creștinilor din biserici. Apoi, după ce o persoană a fost prezentă la ceremonie ca simplu observator, există pericolul să spună și altora ce a văzut. Templul era mutat în altă parte, ori de câte ori exista bănuiala care ar putea fi descoperit. A ține totul secret era un imperativ al ordinului. Deși nu eram sigură că voi mai merge vreodată acolo, la următoarea întâlnire am fost din nou prezentă, atrasă de o putere inexplicabilă. A trebuit iar să fiu dusă de alții neștiind exact unde era situat templul. Am fost martora unor scene îngrozitoare, mult mai lugubre decât cele pe care le văzusem prima dată. Lucru ciudat, când hidoasa ceremonia a luat sfârșit, nu m am mai simțit speriată. Am fost flatată când liderul sataniștilor m-a invitat la masă. Eram cam emoționată, dar el a încercat să mă facă să mă simt în largul meu. N-a trecut mult și m-am trezit spunându-i povestea vieții mele. N-a părut deloc surprins când i-am spus că eram dependentă de droguri, prostituată și artistă de striptis. Părea să fi știut dinainte totul despre mine. Poate că l-a pus în temă una din fetele care m-a dusese. Printre sataniști sunt tot felul de oameni, a spus el, de la cei mai de sus până la cei mai de jos. Banchieri, patroni de magazine, profesori asistente, prostituate, narcomani, etc. Nu e nicio diferență între noi. Tot ce ne dorim este să lărgim împărăția lui Satan pe pământ, oriunde și prin orice mijloace. Avea o personalitate puternică și nu i-a fost greu să mă convingă să devin satanistă. Am fost învățată că răul, adică ceea ce majoritatea oamenilor consideră a fi răul, nu era rău, ci bine. Mi s-a Părut o prostie, așa cum și este, de fapt, dar am început să o cred. Sataniștii răstălmăcesc și distorsionează orice concept normal. Minciuna, mi se spunea, este de fapt adevărul. Doctrina aceasta era foarte confuză, dar ei o credeau, chiar și cei mai dotați intelectual. Era un fel de spălare a creierului. Dacă ți se repetă același lucru, de mai multe ori începi să-l crezi, indiferent cât de prostesc pare. Prietenia mea cu liderul sataniștilor a devenit tot mai strânsă. Mergeam la toate întâlnirile din templu fără să mai fiu legată la ochi. Eram nerăbdătoare să devin satanistă cu drepturi de pline. Nu era ușor să faci acest pas îngrozitor. Mai întâi trebuia să înveți regulile satanismului și să le crezi pe toate fără umbră de îndoială. Iată câteva din regulile pe care trebuia să le accept și să le învăț. 1. A păstra totul în secret era datoria de bază a sataniștilor. Ei n-au voie să spună niciodată unui străin unde se află templu sau ce se întâmplă acolo. 2. Toți trebuie să-l iubească, să-l onoreze și să-l asculte fără crâcnire pe lider, care este reprezentantul lui Lucifer pe pământ. Sataniștii trebuie să-l urmeze pe satan în toate zilele vieții lor și să-l slujească întotdeauna numai pe el. 3. Sataniștii nu trebuie să intre niciodată într-o biserică creștină, decât dacă sunt trimiși ca spioni de liderul lor. Toate ideile și întâmplările noi trebuie să-i fie comunicate în întregime liderului sataniștilor în templul lui Satan. 4. Sataniștii n-au voie să citească niciodată Sfânta Biblie pentru propria lor edificare. 5. Sfânta Scriptură trebuie bagiocorită și arsă în templele sataniste, la fel ca și cărțile de rugăciune și cele de imnuri. De fapt, toată literatura creștină trebuie distrusă. Această poruncă datează de secole. În schimb, scrierile sataniștilor de seamă din trecut sunt păstrate cu grijă. Revelații primite din Hades, de la demoni și zei, sunt adesea citite în ritualurile de închinare din templele lui Satan. 6. Nimeni nu are voie să întârzie la templu. Cei care întârzie vor fi biciuiți de liderul sataniștilor în fața întregii congregații. 7. Lucifer trebuie onorat în toate împrejurările vieții, la lucru sau acasă. El vede tot ce fac sataniștii fiind întotdeauna cu ei. De aceea trebuie ascultat. Minciunile, înșelătoriile, înjurăturile, poftele și chiar crimele sunt permise. 8. Sataniștii trebuie să se roage zilnic lui Lucifer. Mai erau multe alte reguli, și oricine nu le asculta era biciuit în fața tuturor, în templu. Pedepsele erau administrate chiar de lider. Am învățat repede regulile, ba mai mult, le-am crezut întru totul. Liderul sataniștilor vizita de acum în mod regulat clubul la care lucram. Era mamanta lui. Obișnuia să mă aducă doza de heroină gratuit. E un dar, spunea el. Halal dar. Dependența mea de droguri era un ajutor în plus pe drumul spre iad, dar și ea, ca și striptisul, păleau în comparație cu închinarea la satan. Nu puneam nicio întrebare despre sursa drogurilor. Deși era mamanta lui, liderul liderului sataniștilor nu îi păsa că eram prostituată. Regula lui era, cu cât faci mai mult rău pe pământ, cu atât mai mare îți va fi răsplata. Era convins că atunci când va muri, va avea în subordine legiuni de demoni. Răsplata în lumea de dincolo e considerată a fi direct proporțională cu răul făcut aici. Acum ești pregătită să depui jurământul pentru a deveni un copil al lui Lucifer, m-a informat el într-o zi. Ceremonia avea să fie lungă și complicată cu participarea multor sataniști, chiar și din alte temple ale Angliei. Au participat cam 800 de sataniști, toți punctuali ca la orice altă întâlnire. Înbrăcat într-o robă neagră și lungă, ascultam imnurile și rugăciunile înălțate Marelui Zeu al Întunericului Morții și Misterului. Torțele aprinse răspundeau contraste ciudate pe pereți și pe tavan. Unul câte unul vasele de pe altar au fost dedicate, iar cuțitele de argint sărutate. Liderul sataniștilor s-a ridicat de pe tron, înălțându-și mâinile, în timp ce toți, inclusiv eu, ne-am prosternat în închinare. Doi preoți au dispărut în spatele draperiilor negre din dosul platformei și s-au întors cu sacrul cocoș alb. Gâtul lui a fost despicat și sângele adunat într-o cupă de argint. Au urmat alte incantații și rugăciuni adresate lui satan. Chiar și aerul era îngreuiat de forțele întunericului. Liderul sataniștilor s-a apropiat de mine și mi-a făcut o incizie în mâna stângă, apoi sângele meu a fost adunat în cupa care conținea sângele păsării ucise. A sărutat din nou cuțitul și a amestecat sângele. Apoi am băut din el făcându-i jurăminte lui satan. Înmuiindu-mi degetul în sânge, am semnat o adevărată declarație, conform căreia îmi vindeam sufletul lui Satan pentru a fi sclava lui pe vecie. Eram de acum o adevărată satanistă și toți s-au bucurat că s-a mai născut un copil al lui Satan. Participanții erau înnebuniți și au urmat tot felul de obscenități. În seara aceea s-au întâmplat multe lucruri oribile în templu. Spre surprinderea mea, mi s-a cerut să depun jurământul de mare preoteasă, poziție de onoare în toate cercurile sataniste. Când am protestat, spunând că nu sunt pregătită pentru astfel de onoare, liderul a spus că aceasta e dorința lui Lucifer însuși, iar el trebuie ascultat. În această poziție îmi puteam sluji mai bine stăpânul. Am primit dreptul de a folosi vasele sacre și de a sluji la altar. Mi se spunea, Marea preoteasă Diana. Mă simțeam foarte importantă. Așa că, pornind de la o frântură de conversație auzită în clubul de striptease, am ajuns o persoană importantă în ordinul satanist, iar satan devenise cu adevărat stăpânul meu. Am ajuns să-i aud vocea cu urechile mele și să-l văd luând o înfățișare fizică în fața ochilor mei. De mai multe ori diavolul s-a materializat într-o formă neagră în fața tuturor sataniștilor din templu. Nimeni nu s-a îndoit că era el cu adevărat. Toată congregația am auzit vocea lui vorbindu-ne. Știam că el era cel ce spunea. Sunt Lucifer, stăpânul vostru, eu vă vorbesc. Ascultați glasul meu, copiii mei, faceți tot răul pe care îl doriți. Nu vă fie frică, eu vă voi ocroti întotdeauna. Bucurați-vă în seara asta, dând frâu liber tuturor poftelor voastre. Acesta e un lucru plăcut pentru mine. L-am ascultat cu toții, fără crâgnire. Mai de mult, unul sau doi lideri sataniști au primit de la Lucifer puterea de a face adevărate intervenții chirurgicale, atât lor cât și altora. În timpul acestor operații nu se foloseau anestezice. Mai mult... Nu rămânea nicio urmă în locul unde fuseseră făcute inciziile. Capacitatea de a intra în transe profunde mai există și azi. Într-o asemenea stare puteam vedea activitatea febrilă din lumea demonilor. Percepția extrasenzorială ESP era alta din abilitățile mele. Puteam citi ușor mințile oamenilor știind ce urmau să spună sau să facă. Cititorii s-ar putea întreba dacă cineva atât de înglodat în lumea Întunericului, cum am fost eu, în poziția mea de mare preoteasă lui Satan, mai poate fi convertit la credința în Mântuitorul Iisus Hristos. Dar Biblia spune că Isus a murit pentru fiecare din noi. El a murit și pentru sataniști. Avea să vină și în viața mea vremea când să schimb stăpânii, și să-L slujesc pe cel mai mare dintre toți stăpânii, dar nu încă.